Elhúztuk, kedves hallgatók, a Meti volt Podcast 247. Sweet seven adását halljátok. Én Szed vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a szignál, amit az előbb hallottatok, és amivel minden adás kezdődik, az megmaradhat még nekünk. Lehet, hogy némán, vagy, vagy lehet, hogy az lesz, hogy majd eldúduljuk mi ketten. Ó, akkor viszont legyen adásonként más. Mindig más dúdolunk, igen, Igen, igen, adás elején elének a Dallas főcímzenét, úgyis égen, vágytam erre. De hogy a, nyilván a kedves hallgatók nem értik, hogy ezt most miért emlegetjük erre. Később az adás egy szép nagy szeletében fény fog derülni, amennyiben tegnap elfogadta az EU a, a 13-as cikkelként emlegetett izét, euh, ami egyébként az elfogadás során volt 17-es cikkelyre módosult, és arról fogunk majd beszélni egy kicsit, például arról is, hogy az lehetetlené teszi, -e majd, hogy nekünk legyen egy ilyen zenénk. Ja, az mindenképpen lehetetlen, hogy nekünk így ilyen zenénk legyen, azt remélem tudod. Miért? Mert hogy adás előtt én megpróbáltam megkeresni ezt a mire megszignálunkat, amire én megmernék esküdni, hogy egy kreatív kommonzas oldalról azt töltöttem le. Ellenben tekintve, hogy az oldal el van tűnve, ezért ha megőz, sem tudom igazolni, hogy ez... Ízés, ez kreatív komhozas. Tehát a valaki, valaki ne talán feltölteni például YouTube-ra azt a számot, amit mi szignálként használunk, és azt mondani, hogy ez az enyém, vagy mi keveset tudnánk mi felmutatni, már most a Content id szemben, hogy hát de nem úgy van, azt kezét csókolom. Én az EU-nál azt olvastam, tehát az EU saját magát magyarázó, nyilván rendkívül magával szemben, hogy is mondjam, csak lojális sajtóközleményszerűségével hogy kérdez felelekében hogy csak azokat a számokat, hogy is, hogy azokat a számokat, hát ezt nem értem, mindegy, szóval valami olyasmit mondtak, hogyha nincs benne a Content ID-ban, mert a szerző nem közölte a YouTube-ból, hogy, hogy ez az övé, akkor nem kell vele foglalkozni a YouTube-nak. Hanem majd akkor ott lesz ott a Notizen mint régen volt. Az oké, okay. én azt mondom, hogyha most ö, rossz indult a a nem tudom én, Meti Hetero podcast gründoló ellenségünk feltölteni azt a számot, amit mi használunk szignálként, akkor nem tudnánk felmutatni egyetlen egy darab papírt sem, hogy ez cc-s, mert az oldal, oldala, honnan cc-sen letöltöttük, már nem létezik. Ja, értem, tehát hogyha valaki azt állítaná a Youtube felől, hogy ez az övé. Igen, mint ahogy ö, ilyenek azért már voltak. Nekem mindig az a kedvencem, hogy több, ö, több banda jelentett be kopiráltat a, a fehér zajra az egy nagyon, nagyon, nagyon jó kísérlet, hogy az ember feltölt öt perc fehér zajt akkor, zajt, akkor ki a leggyorsabb, aki leveteti majd vele. Hát, illetve tudunk olyan céget is mondani, aki a dupla tintást védette le, és szedett ezáltal nagyon sok pénzt más nagy cégektől. Igen, igen. Ugyanígy egyébként pont a szoftver szabadalmak is olyan volt, ami ellen pont ugyanaz a banda harcolt, aki mostanában a, a 13-asból 17-essé vált cikke ellen is próbált, pont ugyanannyira hatásosan egyébként. Igen. Na, most akkor már kedves hallgatók is hallhatják, hogy érdekes lesz erről beszélni, és hogy lehet, hogy lesz egy kisebb ellentét közöttünk, bár mivel ezt a, ezt a napot, vagy ezt az elmúlt 24 órát, már nem is tudom, lényegében végigveszekedtük cseten arról, hogy most akkor kinek a kurva anyja, de azt hiszem arra jutottunk, hogy leginkább mindenkinek. A mindenkit azt így nagyon hajlandó vagyok aláírni, hát kivétel a kedves hallgatók és a miénk. Bár az is lehet, hogy ez, hogy, hogy ez sem kivétel. Jó, maradjanak a kedves hallgatók a kivételek között, és mi meg majd meglátjuk. Na várj, várj, várj, attól függő, kedves hallgatók kit szavaztak be a, abba az Európa Parlamentben, aki megszavazta ezt a szart, mert ha netelen tevőlegesen hozzájárultak, hogy mit tudom én, Dajc Tamás, mosolyogjon a, a Parlament, mert akkor azért ez a, az édesanyja foglalkozásának meg, megvitatása, ez később egy sörmenet megtörténhet. E, e, ugye, ha jól emlékszem, akkor mindazok, akik az MSZP-re szavaztak, és így új Istvánt juttatták ehhez a székhez, azok szintén bajban vannak. E, Szanyi Tibor ellene szavazott, e meg, meg Messerich szavazott ellene. Ha gondolod elő tudom túrni, itt van nálam De Dehogy a... gondolom, egy, egyáltalán nem érdekel semmilyen értelemben ez a részértörténetnek. Ja, meg nem gondolnám én azt, hogy a kedves hallgatóknak bármi módon felelősnek kéne érezniük magukat, hát valakire szavazniuk kellett, és az előre szerintem egyetlen programban sem volt benne, hogy a, a, ezzel az amúgy is vitatott direktívával kapcsolatban, mi lenne a feladat. Úgyhogy én, az, én, a, én a kedves hallgatókat nem bántam semmiképp, ők mindenképp legyenek kivételek, úgyis, mint állampolgárok. Majd kap tőlünk az EU, meg a Youtube, meg a... Várjál, kap még a pártok, a politikusok, te meg én. Te meg én, igen, igen, igen, igen, igen. A CDU, a CSU, a francia kiadói lobby, valamint az Északi Áramlat kettő. És Jean-Michel Zsár. jean is egy FN. jean Zsár nagy gyújtóhangú beszédet mondott az EU-ban a 13 as cikkei mellett, képviselve ezzel egyébként sok más társát mellette például Paja Beát és Malek Miklóst, meg mit tudom én, kik voltak ilyen híresek, az Air cím zenekar, azt nem tudom ki csodák, de állítólag nagyon híresek, meg James Blunt, meg ilyenek. A mi milyen zenekar, bocsáss meg? Air, úgyis, mint levegő. Aír. Ja, hogy? És ilyen mai zenészek, nincsenek köztük? Tehát olyanok, akikre nem kéne már húsz éve lenni? Vannak, de ezek jutottak. Mi a be az azért nem... Ne, ő azért mégse egy vénasszony. Nem egy vénasszonynak valóban nem vénasszony, egy egészen másnak a minősített esete. De hogy az Usánka aláírta írta, azt nem tudom, ez igaz. Sokkal jobban érdekel. Na mindegy, jó, igen, szóval de most még nem erről fogunk beszélni majd, mert az már hogy mondjam, elő kell egy kicsit készíteni ezt a dolgot, mert előtte még egy pár másik eh, embert küldünk el a picsába, igaz? Hát most úgy most én azt mondom, magunkat elküldjük a picsába, amennyiben köszönjük kedves Stromf hallgatónknak azt, hogy megírta nekünk, hogy hogyan néz ki Temesváron a, az internetkábelezése. és az a temesvári polgármester, akit mi lehülyéztünk, mert levágta a fáról a a netkábelt. Az internetkábelt, és ezzel levágta féltemes is az internetről. Igen, ennek hát is sajnos igaza volt. Hát legalábbis, ahogy Trump mondja, egy kicsit kibővítette a tudásunkat erről a kérdésről, hogy ez így hogy volt, meg ki mit csinált, és akkor az alapján úgy lehet gondolni, hogy valóban a polgármesternek volt igaza. Igen. Hát te is meglepődnél, hogyha nem tudom, ilyen derékmagasságban áthoznának a bejárati a előtt egy netkábelt, mert arra legr legrövidebb az út. Igen. Szóval a lényeg az hogy uh, Trump három pontban foglalta össze az, hogy pontosan mi is az, amit tudni érdemes ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni ezt a, ezt a Temesvári polgármesteri akciót. Az első pont az azt mondja, hogy Romániában nagyjából lékábelek vannak, de nem isen lékábelek, ahogy nálunk, hanem egyszerűen csak úgy lógnak keresztbe, kasul mindenhol, csak úgy feldobálják a fákra, meg ide-oda, tezet kábeleket nem szedik le, szóval iszonyatosan néz ki ez a történet. Ami ellen, és akkor itt a kettes pont a polgármester évek óta küzd, többször tárgyalt a szolgáltatókkal, ígéreteket kapott, de nem történt semmi. Tehát, hogy, hogy a, ez jogellenes, ahogy így a kábeleket vezetik a szolgáltatók, a polgármester a jognak próbált érvényt szerezni, meg egyébként a, az emberi ízlésnek is mellett, de egyszerűen semmibe vették őt, és ebben a pillanatban történt meg az, hogy hogy felhívja a sajtó figyelmét, választotta ezt a mondhatni politikai akciót. És hát sikerült neki. Mármint a figyelemfelhívás. felhívás. jutott egy távolról sem ide tartozó dolog egyébként, hogy, hogy ez a fajta kábelezési eljárás, ezekben már egyszer szembe jött az életben. Nem tudom, hogy te olvastad de annak idején Bokor Imre a a Kiskirályok Mundérban című botránykönyvét, amiatt a, a szocialista hadvezetés különös tekintetet Herzeg alatti dolgokra hívta fel a figyelmet, emiatt nagyon gyorsan nem lett, a mű után katona. És az egyik, egyik, egyik példája az ottani visszaélésekre és ö, intézményes hülyeségre az volt, hogy, ö, hogy ö, a híradósok megigényeltek 500 darab emelő ami arra való, hogy ezzel felrakod a fára a drótot, hogy ne botoljon meg benne a tank. Aha. Ezt valaki az írnokságon átjavította a villamos emelőre, ami egy olyan targonza, amiket <gül> emelni egy villamos. <gül> És ez egészen sokáig ment keresztül, majd azt még meg is indokolták, hogy hát, ha Pesten harcok lesznek, akkor ezzel lett a 4-6-as keresztbe fordítani, és arról lőni az ellent. Majd valaki éjszak kapott, és azt mondta, hogy nem szerzünk be 500 villamos előtt, de akkor már volt megrendelés egy pár darabra. Értem, ez egy csodálatos tévedés, de szerintem ennek replikájaként én már elmeséltem itt adásban, de most ezt újra megteszem, hogy hogyan lett a Matávnet nevű szolgáltatónak nagyon drága a a hosting szolgáltatása a 2000-es évek elején. Nem meséltem? Biztosan meséltem. nem mesélted de erre ez, ez rimlen-e. Hát az úgy történt, hogy, hogy ugye mint minden rendes vállalatnál, itt is be kellett valahogy árazni a szolgáltatást, Ugye nem nagyon volt erre azért olyan sok és e, reális példa a piacon, úgyhogy hát ilyen önköltségszámítás, ancik 20 és akkor e, meg rá kell tenni a hasznot, és akkor az Excel-ből így ki is jött az, hogy mit tudom én 20 000 forint per hónap. Nagyon soknak tűnt, főleg, hogy azért a többiek a piacon, az a néhány további szolgáltató az inkább ilyen 4-5 ezer, meg 3 ezer, meg ilyen forintokat számolt. Most persze nem tudom a pontos számokat, de valami ilyesmi lehetett az arány. De hát, hogyha ennyi az önköltség, ez nekünk ennyi jött ki, akkor ennyiért fogjuk adni. Átment minden értekezleten ez a dolog, mindenki áldását adta, kinyomtattuk a plakátokat, meg a megcsináltuk a weboldalt, majd a menedzser kollégám, aki kiszámolta az önköltséget, az a homlokára csapott, hogy ú, bazd, meg nem osztottam 12-vel. Ez nem havi önköltség, hanem éves. De hát akkor sajnos már voltak nyomtatva a szóróanyagok, úgyhogy maradt ennyi az ár szerintem még évekig annyiért adtuk ezt a szolgáltatást. Igen, azt az elfelejtettünk 12-vel osztani, na az, az, az volt az egyetlen hiba. Ez nagyon kínos, értem, hogy ennyi szép történet ez is. Természetesen lehet, hogy csak kitaláltam az egészet és munkásságom része, nehogy bepereljetek, srácok, lányok. Hát valószínűleg már, elév, valószínűleg már elévült, nem? Ebben bízom én is, hogy ez már elévült. Írtál-e vala endiát, mert hogyha igen, akkor most az adásfelvédek, ez fel, légy szíves az álbajszat, amit... Hát szerintem írtam alá de talán, mit tudom én, az is, az se örökre szólt. Hát ezt, na nagyon mindegy, majd meglátjuk, ha... A következő adásban már nem én leszek itt, akkor kedves hallgatók tudni fogják, hogy hiba volt elmesélnem ezt a történetet. Így vagy máshogy. Szóval, Trónf, köszönjük szépen, hogy képbe hoztál minket. Ebből is látszik, hogy mennyire nem jó ötlet egy újságír alapján véleményt alkotni valami komoly dologról. Ugyanez az EU 13-as cikkei történetnél nekem pont ez a, ez a gondolat, vagy ez a megközelítés okozta azt, hogy elkezdtem utána nézni egy kicsit jobban, és emiatt vitatkozunk a keltel egy napja, és emiatt e, e, csetelgetek rá a mindenféle jogász és e, e, artistiuszos ismerőseimre, hogy ez így hogy és mint. Nagyon várom azt, hogy az artistiuszosok elérjeljenek azzal, hogy drága béláim elbasztok, ez nem lesz jó. Hát én meg azt várom nagyon, hogy esetleg a Youtube ájon elő, hogy jó, ha már így alakult, akkor megcsináljuk, Nesztek. De majd meglátjuk tényleg... A... Belevágunk, mert akkor elkezdek kötekedni. Várjál még ne kezdjél elkötekedni, majd lesz, lesz arra is tér. Előbb próbáljuk meg azt, hogy elmondjuk, hogy mi ez, és elmondjuk a pro és a kontra oldalnak a mondandóját, hogy ki mit mond. És aztán utána mi majd üthetjük egymást, szépen lehúzzuk a potmétereket, miközben mi verekszünk, és a, majd a kedves hallgatók pedig megítélik, hogy. A kedves hallgatók ők pedig. Mire gondolnak? Open source valós négyeseket hallgatnak közben. Így, igen, igen, igen. Tehát egy nagyobb törvény, nem törvény, de vissza, vissza. Amit tegnap elfogadott az EU parlamentje, az egy direktíva, egy irányelv, amit két éven belül minden tagállamnak a saját jogrendszerébe át kell ültetnie, tehát egyébként ez nem opció, meg egyébként nem is nagyon lehet eltérni ettől, amit, amit megállapítottak, Dehogy, tehát lényegében egy ilyen EU-törvény, na, csak nem úgy hívják, a tagállamokra kvázi kötelező jelleg. Egyébként van még egy, egy szervezet, ami visszadabhatja, nem? Tehát még van egy utasó normakontroll, mielőtt elégzőketjegni a két év. Nekem úgy remélek, de lehet. lehet. központi bíróság, valami hasonló. Utána kellett nem nézni, mindesetre még egy lépcső van, de úgyse fogják visszabaszni, hogyha idáig eljutott, akkor eljutott. Igen. Na és hogy mi ez a, az a akkor most már nevezzük itt törvénycsomag, hát alapvetően a, a digitális szerzői jogok, nem, a szerzői joggal védett művek digitális világhoz való igazítása, vagy azok kezelésének a digitális világhoz való igazításáról szól. A, ú, hát most nem biztos, hogy eszembe fog jutni a pontos neve a Digital Rights Management in, the, in a Single Market valami ilyesmi. A lényeg az, hogy van két olyan pontja, sok, sok ilyen cikkből áll, ami különféle aspektusokat szabályoz, a legtöbbével a legtöbbeknek nincsen boja, Van a 11-es, meg a 13-as cikke, amivel sokaknak van boja. A 11-est linkadóként szokták emlegetni, a 13-ast pedig a upload filterként. A linkadó az arról szól, hogy azok a digitális szolgáltatók, akik híreket agregálnak, tehát mások által írt híreket tesznek ki az oldalokra, mondjuk, mint a Google News, azok mostantól ezt csak akkor tehessék meg, hogyha fizetnek ezekért, tehát ne lehessen mondjuk a Google keresőben, amikor beírjuk azt, hogy mi történt győzikével, az első három találat után felvillantani azokat a hír sznipeteket, amik leírják, hogy mi történt győzikével, csak akkor, hogyha a Google perkál azoknak a kiadóknak, akik ezeket a híreket írták. Ezzel viszonylag keveseknek van baja, mert a, mondjuk a, tudom én, a teljes e, sajtó az e, nagyon szeretné már, hogy végre ez történjen, hogy a EU ne az ő híreivel keresse magának pénzt. A Google. EUT mondtam? Igen. E, milyen frajdi nyelvbotlás. Szóval, hogy, Bocsai, hogy ez ezt zárójeles ezt... megjegyzésem les hogy nehez hogy ez szerintem azért van kevesebbeknek baja, mert a 13-as cikkei, és itt is fellép az a probléma, hogy egy ilyen egyszerre egy botrányt kezelni tudó ellenzékünk van. Hát meg azt is mondják, Az hogy lényegesen nagyobb falat volt. Hogy a sajtónak, úgy az egész sajtónak kedvez ez a szabályozás a google -a szemben. De azért azt is tudjuk, hogy országban már kipróbálták ezt, adta a Google leállította a Google news a sajtó pedig könyörgött, hogy indítsák vissza, mert elkezdtek eltűnni az olvasók. És két ország volt valójában, Németország és Spanyolország, mind a kettő bevezette, és valóban mind a kettőnél megbukott ez a szabályozás. V vannak, akik azt mondják, hogy nem mindegy, hogy az egész EU piacról kell-e így lemondani a Google News-nak, vagy, vagy, vagy csak egy, vagy még egy országról, de ezt nem majd meglátjuk minden esetre, a sajtó értelemszerűen örül ennek, és így nem is nagyon üti ezt a, ezt a cikket Bezzeg örül ezzel a szemben. Hát a sajtó örül. Hát, most, most te, hol vagy te a sajtó Hová Ha valami vagyok, akkor sajtó vagyok. Nevezzük kiadóvállalatoknak talán. Akkor úgy, akkor úgy módosítom, hogyha én elmegyek egy konferenciára, ahol a magyar média képviselőinek bármilyen rendűrangú gyülekezete gyűlik össze, akkor ott mindig arról szokott szó lenni. és nagy, nagy indulatos kirohanások sorozata megy arról, hogy a Google, és a Facebook viselkedése az lényegében beszántja a sajtót abban a formájában, ahogy az most működik, és hogy itt lenne az ideje kitörne a nyakukat. És ezt nem a. Hogy mondjam, ezt a legokosabb emberek mondják, akik a média bármilyen területén dolgoznak. Ezt értem értem, csak ez a mondat az azzal folytatódik, hogy ezeket a sajtó maga húzta a nyakára, mert büdös volt kifizetni a technológusokat, kiadtak ezéből a saját rekleméi feletti irányítást. Tehát ez. Nagyon nehéz ez emiatt csak a Google-t ö, utálni. Az egész adtekipar felépüléséhez az kellett, hogy a sajtónak ne fűjjön a foga a reklámokkal való foglalkozáshoz, foglalkozáshoz bocsánat, picit, picit délután van még a fejemben. Van igazság abban, amit mondasz, de ugye ez már megint a módszertanról mozertan, most ne beszéljünk, hogy ki, miért és hogyan felelős, mert hm, tudod, ez egy kicsit olyan áldozathibáztatásnak hangzik az én fülemnek, de, ne, de jó, mindegy, tehát most, most csak az álláspontokat. Nem áldozatokról beszélünk, beszélünk bizniszekről, tehát, hogy ha... Hát akik egy monopóliummal harcolnak, azért... Akik egy monopóliummal harcolnak... Akik bármit megtehetnek, bármit megfinanszírozhatnak, bármennyi pénzük van, ha úgy döntenek, hogy holnaptól megszüntetik a sajtót, mint olyant, akkor ez megtörténik, tehát azért... Ilyen értelemben mégiscsak áldozatnak gondolnám nem a magyar sajtót, hanem bármelyik képviselő. Igen, adlága. csak ebben a vitában a sajtó mondjuk inkább úgy áldozat, mint a devizahitelesek, nem úgy, mint egy megérőszakolt ember. Igen, inkább úgy. Na, abban nem menjünk bele, ki mit gondol a devizahitelesekről, mert az egy messze vezető vita. Jó, ezt akkor hagyjuk rá a kedves olvasókra. Szóval ez a 11-es cikkely, Erről nincs nagy hiszti, de bezeg a 13-as cikkely kapcsán van hiszti. A 13-as hát ha egy mondatban akarom összefoglalni, akkor azt mondja, hogy a digitális platformoknak eddig az volt a dolga, hogy engedjenek oda feltölteni tartalmakat, és hogyha valaki szólt nekik, hogy hello, ez az én jogos tulajdonom, mert hogy én, én szereztem ezt a dalt, vagy én rajzoltam ezt a, ezt a festményt, akkor a platformnak le kellett szednie azt, és legalábbis egy ilyen egyeztetési folyamatot kell teremteni, de mindenképpen először le kellett szednie, mondván, hogy itt egy ilyen copyright eh, probléma van, ezt a nagyok csinálják is, a kisebbek nem feltétlenül csinálják egyébként. Na, ezt változtatták meg úgy, hogy mostantól nem az van, hogy ha szólnak neki, akkor le kell vegye, hanem nem engedheti meg, hogy kikerüljön. Tehát magyarul, Előre, már a feltöltés pillanatában el kell tudja dönteni, hogy egy adott feltöltött tartalom az sért a -e szerzőjogot vagy nem, és ha sért, akkor nem szabad neki azt fölengednie. Ez talán egy, egyfajta összefoglalása mindenképpen a történetnek, ezért hívják Upload Filternek, mert ugyan a törvény nem mond hogy Upload Filtert kell alkalmazzon a, a digitális platform, csak azt mondja, hogy meg kell akadályozni, hogy szerzői jogvédet, tehát jogvédett, de nem feltölteni nem jogosult tartalom kerüljön oda ő hozzá nyilvánosságba, és ezt ugye praktikusan most nem látják, hogy máshogy is lehetne, mint úgy, hogy ilyen algoritmusok vagy filter, filter programok próbálják eldönteni ezt a dolgot. Ez kb. a törvény. És akkor az egész, tehát ahogy én ezt így olvastam, meg egyébként itt beszéltünk is róla korábban, ebből mind az derült ki, hogy, a, hogy a világ egyik fele, beleértve a, tudom, olyan híres embereket, mint Tim Berners-Lee a World Wide Web feltalálója, meg Jimmy Wales a Wikipédia alapítója, meg mit tudom, Max Planck intézet, számos nagyon-nagyon komoly és nagynevű szervezet, a Free Speech-et képviselő összes jogvédő szervezet az mind azt mondja, hogy ez így, ez így nagyon nem lesz jó. Ez így ellehetetleníti, Hát lényegében az egész internetet, ez így szólásszabadság korlátozása és internet cenzúra. Szóval ezt mondja az egyik fele a világnak? Bocsás, mert Várok. van még egy legalább ennyire fontos Még pedig az, hogy ezt a, ennek a kívánalomnak megfelelni azoknak lesz a legegyszerűbb, akik ellen ebben ez a törvény készült. És mindenki más, aki náluk kisebb játékos, az meg fogja szívni. Így van, igen, ezt, ez, is, ez is egy nagyon fontos érvelés a törvény ellen. A törvény mellett pedig, akik kiálltak, az nagyjából a zeneipar és a, és a kiadóipar, úgy ámblok. számos mindenféle énekesek és zenészek, és lehet csak ki volt az a, ki a. David Getta csak, hogy akartál mondani valakit, aki ilyen még, még nem kellett volna meghalljon és mégis zenész, és mégis nagyon mellette volt. David Getta például nagyon támogatta a szabályozást, meg a nagyjából úgy általában a, a zenei part képviselő összes mindenki, meg az írókat képviselő összes sok ember, azok meg nagyon mellette voltak. Az ő mondásuk az körülbelül meg valahogy úgy néz ki, hogy a Spotify, hogyha le, lejátszik egy zeneszámot, akkor azután fizetni kell a, a szerzői jogosultaknak, és ez ugye a, a zeneszám szám előadója, meg a szerzője, meg a basszusgitárosa, meg a szövegírója, meg mindenki, és fizet is. A YouTube-nak meg nem kell, mert a YouTube azt állítja magáról, hogy ő egy tárhely szolgáltató, ő igazán nem lehet azért felelős, hogy mit töltenek oda fel a felhasználók, de ha valaki szól, akkor szívesen leszedi, úgyhogy. Kedves szerzők és sok figyeljétek az összes platformot, és ha észreveszitek, hogy valahol titeket lop, lopnak, akkor szóljatok, és mi levesszük. A szerzők meg azt mondják, hogy menj már az anyádba, figyelte. Ne én figyeljem, nekem lehetetlen, te meg valójában nem szolgáltató vagy már évtizedek óta, hanem médiavállalat, és nagyon sok pénzt keresel azzal, hogy ezeket a tartalmakat. Kiteszed, úgyhogy fizessé nekem is. Ezt mondják Ennek rád. ellenére persze a YouTube, az, meg, Google az megcsinálta a youtube on a Content ID nevű rendszert, ami pont ez a szűrés. Megcsinálta, de az, egy, de az ö, egyébként az nem szedi le ilyenkor a, a feltöltött tartalmat, a Content ID. Tehát, hogyha valami a Content ID-ba ütközik, akkor kapsz egy figyelmeztetést az e-mailben, ami arról szól, hogy most úgy tűnik, hogy te olyan tartalmat töltöttél fel, szerzői jogilag aggályos tartalom található, de ne egy meg ettől, nem lesz semmi baj. de hogyha szól a tartalom tulajdonosa, mármint a, tehát annak a tartalom elemnek az eredeti tulajdonosa, akkor le fogjuk szedni, illetve hogyha a Content ID által egyértelműen azonosítja, hogy itt most egy jogoslatlan használsz valamit, akkor azt mondja, hogy nem, nem lesz e, e, pe, e, hirdetés a te tartalmad mellett, tehát nem is fogsz részesülni ebből a hirdetésből, de le nem szedi egyenlőre, Nyilván, hogyha egy, tudom, egy videóklipet töltesz fel, ami nem a tiéd, akkor azt hiszem azt leszedi. Illetve át tudja irányítani a pénzeket az eredeti jogtulajdonoshoz, ami a te általad feltöltött kalózklip alatt keletkezik. Így van. Magyarul a fizetés megtörténik. Hát valamilyen fizetés megtörténik, az a különbség, ugye, hogy a Spotify-t vagy mondjuk, hogy a zenei streaming szolgáltatókat, azokat ő, ő, ő, ő, ő, törvényi szabályozás kötelezi arra, hogy mennyit és kinek kell fizessen a YouTube meg saját. Dok nem. Érdekében, de. Hát dehogy nem. Arra, hogy fizessen. Az, hogy a Spotify mennyit fizet, az, az egyedi szerződések. A, a, átfogalmazom, ahhoz, hogy a Spotify lejátszhasson egy számot, ahhoz a, a szám kiadójának a, az engedélye kell, Anélkül ezt nem teheti meg, és az engedélyt abban az esetben kapja meg, ha annyit fizet, amennyit a kiadó kér. Ugye nagyon sokáig a Spotify-en nem volt Taylor Swift, mert Taylor Swift azt mondta, hogy ő nem tud megállapodni a Spotify-jal, aztán végül megállapodtak. Ezzel szemben a YouTube az teljesen saját maga döntött úgy, hogy annak ellenére, hogy neki nem kéne ilyet csinálnia, és ő mondhatja, hogy hát azt nem tudom, kitöltötte töltötte fel, csak ide valaki feltöltötte ezt, én nem tudom én. Szóval ennek ellenére azt mondta, hogy ő fizet valamennyit, de amennyire én tudom, ebben nem vagyok teljesen biztos, de szerintem az adott tartalmakon keletkező pénzt, ameddig nem szólnak neki, azt a tartalom feltöltőjével osztja meg, elég megkérdőjelezhető gyakorlat szerint egyébként, Na ennek meg kell nézni, mert akkor a Content ID ö, lényegében szart sem ér. Hát nem, az arra jó egyébként, hogy ilyenkor például, hogy a Content ID bejelez, akkor a, a YouTube a szól a content tulajdonosának, hogy hopp, itt van valami, akarod, hogy csináljunk valamit ellene? Mm -hmm. És akkor a, a, a jogtulajdonos az dönthet úgy, csak hát nyilván a jogtulajdonosnak akkor fent kell tartani egy szép nagy infrastruktúrát arra, hogy, hogy ezt tudja intézni, és adott esetben rá tudjon szólnia. YouTube-ra, igen, vagy nem, szóval el kell döntse, hogy most mit hogy. És itt azért sok nagyon gyakran nem annyira egyszágítáros énekesek, akik otthon a minimát mosógépen ülve rögzítik slágereiket, amiket azt hiszem amik az, az, az milliókat keresnek, hanem kiadó cégek. Hát igen, és ami, de egyébként a kiadók azok szólnak is, és azt már most is, azt láthattuk sokszor, hogy a YouTube-ban él, élő és alkotó vloggerek azok hisztisek. Én láttam dancsó videót, magyarósi videót, aki újra feltöltötte a, egy régebbi videóját, kivéve belőle azt a zenét, aki miatt letiltotta a YouTube, vagy a letiltotta a rajta a keletkező bevételeket a YouTube. Tehát, hogy ez, ez megtörténik időről időre. Nyilván a kicsikkel kevésbé foglalkoznak a jogtulajdonosok. Ha vehetünk egy példát a, a fényképek, vagy a fényképezés világából. Már nekem sok évvel ezelőtt magyarázta azt valamelyik, valamelyik képügynökség tulajdonosa, hogy az összes képügynökségnek van olyan szoftvere, ami, ami królolja, tehát letölti a teljes internetet, és megnézi ott a képeket, és amelyik kép megegyezik az ő egyik képével, Ott nem is az van, hogy szól annak a jogtulajdonosnak, hogy, vagy illetve annak a felhasználónak, hogy jogtalan használja ezt a képet, hanem küld neki egy számlát. Úgyhogy nem egyszer tapasztalták azt. Bloggerek is, bár nem ez volt a jellemző, hanem inkább mondjuk újságok, hogy egyszer csak kaptak egy 20 ezer eurós számlát a nagy képügynökségtől azzal, hogy ezt a képet ennyi ideje használod ezen az oldalon, mint ezt látjuk, és akkor semmi gond, fizest ki. Tehát, hogy vannak olyan iparágak, ahol ezt már bevezették egy ideje, az nem volt ilyen nagy felháborodás. Még egyébként ott is inkább természetesen a, a nagy tolvajokra koncentrálnak, nem a kicsikre. Hát pusztán azért azt tudjuk, hogy kép, képügynökségnek a, a szerződésében vannak szintén olyan dolgok, és akkor elérünk a kopíráknak a másik oldalára szép lassan, amik, amiknek még volt értelme akkor, amikor az ember printelt dolgokat kifelé, és az internettel, hát, hogy is mondjam el, elveszítette kapcsolatot a realitással. Például, hogy a havi hozzá hozzátartozó képet, aztán -e tárolhatod a szerkesztőségi rendszeredben, illetve a letöltés után x7-t felhasználhatod-e, vagy fel újra, nem tudom, az AFP-re, akik támogatják a a 13-as kiegészítést, ami most már 17-es, letöltened újra, tekintve, hogy a legtöbb sajtóorganom egyébként havi előfizetéssel rendelkezik, vagy éves előfizetésre, ezért ez egy teljesen felesleges de feltölteni újra a rendszeredbe, igen. És ezekkel a lépésekkel lesz jogszerű. Ez a kettő, hogy melyiket csináltad, az lényegében nem ellenőrizhető. Ugyanakkor a szerződés előírja azt, hogy meddig használtad az adott képet, illetve arra is neked kell figyelni. Erre emlékszem, mert erre nagyon hákosak voltak a képszerkesztők, hogy ha a képügynökség visszahívott egy képet, Ó, igen. akkor azt nem lehet használni, annak ellenére, hogy a kép visszahívására, te egyébként sehogy nem értesültél. Így van. Igen. Hát ilyenekkel tele van ez az egész szerzői jogi világa. Hát ha csak arról beszélünk, hogy az a film, ami látható Németországban, az miért nem nézhető meg Magyarországon, mondjuk a Netflix kínálatában, vagy hogy a magyar internet ma már hőskorának nevezhető tíz évvel ezelőtti részében miért volt szinte lehetetlen online videótékát csinálni? Azért, mert a filmeknek a jogosítási rendszere az kontinensenként változott, tehát hiába került be egy egy amerikai filmnek a, a jog, mit tudom én milyen joghalmaz. nem tudom, most ezt nem jó használom ezeket a fogalmakat, szóval, hogy hiába került be egy amerikai film abba, abba a sávba, amikor már online videótékákban lehetett nézni az USA-ban, de nem lehetett még nézni, vagy sőt, nem lehetett soha nézni Európában, mert azt mondták, hogy hát itt Európában a nyomorultak, ezek lopnak. Úgyhogy mi itt nem engedjük meg, és aztán ez, ez egy annyira bonyolult rendszer lett, hogy éveken át nem lehetett egyszerűen kitörni belőle. Ugye ma is az van, hogy a magyar Netflixen tök más van, mint a tudom, másik európai vagy netán az amerikai Netflixen, hogy aztán a feliratozást, meg ilyesmit ne is mondjunk. A dolog tök bonyolult. Arra egyébként tök várok egyszer, hogy az EU uh tehát első megtalálja a sarkát, amikor ezzel végzett, akkor erre áll erre a sarokra, és például elkezdi gépíteni ezt a digitális közös piacot, amiről annyira sokat beszélnek, hogy már, már ilyen ezzel foglalkozó biztos is van egyébként uzamosabb ideje, és például az ilyen geobannolásos, ebben az országban utolérhető a másikban nem történeteket elkezdi kifésülni. Mert ha azt mondjuk, hogy az, az Európai Unió az egy egységes piacnak próbál kifelé kinézni, akkor ennek része az is, hogy ne nem más Netflixhez férjek hozzá, mint egy francia vagy egy német. Ennél egyébként durvább a helyzet, amennyiben én most éppen mindenféle ilyen tévés szájtokkal foglalkozom vagy dolgozom, és ezért végignéztem nagyon sok tévének a szájtját, és nem csak az a helyzet, hogy egy amerikai televíziónak a Száján levő videókat, azt én nem tudom itt megnézni, mert azt mondják, hogy a te országodban ez nem érhető el ez a tartalom, de hogy a Zatainz Zat német televíziónak a tartalmai, mármint videói is pontosan ugyanezt mondják, hogy hát bocs, azt nem tudod megnézni ott a te országodban Az én, hát nem mondom, hogy határos, de kis ilyen határos országomban sem. Hasonló példa, mostanában ment a Nóhnyi Jogos sorozat a nem is tudom melyik amerikai TV csatornán, teljesen mindegy, szarok bele, hogy melyiken. Ami egy képregényből készült, ennek a képregénynek kiadója, meg a TV csatorna ennek reklámozására készített ilyen animált képregény snitteket, amik mindig az adott heti rész előtt elérhetővé tettek a, az interneten, de homályosan a YouTube-ra emlik, de szinte mindegy is. Amiről nekem jött is egy hírlevél, mert azt a képregény kiadót én egyébként követem. De mindig lekattintottam, ez közölte, hogy nem utolérhető a te országotban ez az animált képregény, majd pedig felmentem az HBO-ra, és megnéztem a heti részt, ami megjött rendszeresen, hiszen amúgy a sorozatot vetítik nálunk is az HBO-n. <gül> és itt akkor megint előjön az a, az a kedves és nehezen megválaszoltó kérdés. Egészen pontosan kit kell gyűlölnöm ezért? Hát ez az a kérdés, amit nem fogunk itt ma megválaszolni, és főleg azért nem, mert nagyon bonyolult a kérdés. Ilyen sztorikkal tele a padlás, de tényleg. De most már akkor elmondtunk egy-két szempontot ebből a, a 13-as cikke, vagy Article 13, ami most már Article 17 történetből. Még egy, egy szempontot nem mondtunk el, azt, amit az EU kommunikál. Pontosabban, amit az EU, a szerzőjogkezelők, közös jogkezelők, a zenészek, tehát a, a Pro Article 13 fanok. Hát megvan Mondanak. egy lényeges kontraérv, amiről nem beszéltünk eddig, de akkor kezdjük a próval. Ne, vagy mondd el a, te a kontrát. Ó, mondd el a prót. Jó mondom a prót. Na szóval, hogy például más nem mondják, mondjak az Artisjusz nevű magyar közös jogkezelő intézménynek a honlapján, illetve annak a blogján, a dalszerző.hu-n, elég sokat foglalkoznak a kérdéssel, elég érthető módon magyaráznak róla. Olykor nagy csúsztatásokat is véltem érzékelni ezekben a szövegekben, de ott lényegében a következőt mondják, egyébként összhangban az EU a direktíva kiadása utáni sajtóközleményében és ilyen kérdezfelelekében leírtakkal, hogy ők egyrészt nem mondták, hogy itt ilyen filtert kell alkalmazni, ők azt mondták, hogy a Youtube ne állíthassa többé azt, hogy ő egy tárhelyszolgáltató, hanem ismeri be, hogy egy cég és mint minden média cég fizessen a nála ö, nagy profitot termelő tartalmakért, amelyekben mások a szerzői jogosultak. Azoknak a szerzőknek, akik jogosultak lennek erre. Ezt pedig ők úgy próbálják elérni, hogy azt mondják, hogy, hogy eh, kedves tartalomkezelő platform, te ellenőrizd azt, hogy amit feltöltenek hozzád, az eh, jogosult tartalom-e, ezt úgy csináld, hogy hoz létre egy nagy katalógust, amiben ott vannak a jogvédett tartalmak. Ezt a nagy katalógust úgy hoz létre, hogy a kiadóvállalataiktól, vagy hát legalábbis a szerzői jogtolajdanosoktól vedd meg. Így módon ród le a te fizetési kötelezettségedet a képviselőinek azzal, hogy megveszed ezt a katalógust, és ezután, ami a katalógusban van, azt enged föl, mindenféle hisztizés nélkül. Tehát Dancsó Péter, aki eddig ban, bannolást kapott a YouTube-tól a Content ID miatt, mert föltett valamit, amiben volt öt másodpercnyi abba a muzsika, az mostantól majd minden további nélkül és minden külön engedélykérés nélkül megteheti ezt, mert a YouTube helyette kifizette azt, hogy ezt a, ezt a zenét használhassa a videójában. Tehát ez fog történni, Mondja, hát mondják mindazok, akik az a 13-as mellett érvelnek. Meg azt is mondják egyébként, hogy amiről ez az egész híres lett, a mémgyilkos szabályozás, mi szerint a, a paródiát és a, tehát azt a fajta idézést, amit egyébként a szerzőjogi törvények ma is megengednek, ugye? Milyen mértékben lehet idézni? Hogy szóla a indokolt. indokolt mértékben lehet idézni, és ezt a magyar jogrend tök értelmesen tárgyalja. Nem mondja meg, hogy mi az indokolt mérték, de ugye logikus, hogy amikor egy filmről beszélünk egy filmkritikában, akkor az indokolt mérték az nem a teljes filmnek a bemutatása, hanem egy részlet belőle. Bocs, másik oldala viszont nem is az a 30 másodperc, amit mondjuk be lehet, betekintő MP3-nak kiszoktak rakni különböző helyeken. Mm, igen, de hogy szóval, hogy ezt a jogrend ennyiben szabályoz, hogy indokolt mértékben lehet idézni, hogy ezt ki hogy értelmezi, az rá van bízva, meg az nyilván a kiadók és a platformok közötti hisztinek az eredménye lesz, vagy lehet. Szóval, hogy ezt ez a törvény megengedi, továbbra is, tehát sőt, illetve inkább kivételként sorolja fel, hogy ez a szabályozás, amit ők most hoztak, ez nem vonatkozik a kritikára, a paródiára, a mémgyártásra, meg egyébként az oktatási célú bemutatásra, meg a kulturális örökség védelmi intézményeknek a, a tevékenységére. Tehát van néhány ö, ilyen példa, de például azt mondják, hogy a, hogy a paródia az egyáltalán nem tilos, azt nem kell tiltani, akkor se egyébként, hogyha teljes terjedelmében jó védett tartalmat használ lapjaként. Az ellenzők meg azt mondják, hogy na jó, de a content filter algoritmus azt onnan fogja tudni, hogy ez most paródia, vagy nem? Nyilván honnan. Igen, ez, a, ez, ez a, az egyik probléma, amit fel akartam hozni, hogy vannak ö, teljesen szabad felhasználási módok, amelyeket viszont géppel eldönteni hát nem nagyon lehet. Ö, a törvényhozó feltette a két kezét, és azt mondta, hogy ezt két módon lehet megoldani ezt a problémát. Az egyik, hogy valamiféle filterrendszert kidolgoztok, drága sácok. A másik pedig, hogy szűzlenyök véréből csináltok keresztútnál mágiát. Hát pontosabban nem szerintem, még csak ezt sem mondta, azt mondta, hogy ezt valahogy oldjátok meg. Leszarom, hogy hogy oldjátok meg, az a ti dolgotok, én csak azt mondom, hogy ne tegyetek ki jogtiszta vagy jogvédett tartalmat fizetés nélkül oldjátok meg. És erre mondták azt a technológiai szakértők egyébként nem csak a youtube és nem csak a Google, hogy de drága barátaim, ti nem értitek a rendelkezésre álló technológiát, ezt meg lehet követelni, ellenben nem lehet teljesíteni. Ami teljesíthető ebből, hogy hozunk egy olyan, vagy építünk egy olyan technológiai megoldást, ami sokkal lentebb vág, és ami fogja vágni például a paródiát is, mert azt, emivel aztán tényleg a büdösségedben nem ismertet fel, hogy mi a vicces. Hát igen, a, a, a szemben az idézéssel, ami szerintem egyébként egy tök jól algoritmizálható feladat megállapítani, hogy mi az idézés, amikor, mert hiszen csak fel kell ismerni, hogy az adott tartalom minta, az milyen hosszan szerepel, és az mekkora része az eredeti tartalomnak, és hogyha csak kis része, akkor idézés, ha meg nagy része, akkor nem idézés. De a paródiánál ez tökre nem működik. Na innen már a Szabad, és minden eszköz megengedett típusú ketrecharc kezdődik, mert innen már mindenki mondhat mindent. Én azt gyanítom, hogy egyébként a content ID technológia, vagy mondjuk így, hogy a, hogy a tartalom azonosítás vagy a tartalom szűrő rendszerek, azok technológiailag nem ott tartanak, ahol most éppen a YouTube alkalmazza őket, vagy ahol eh, használja őket. Hanem sokkal előrébb, csak ezeket még nem használják, vagy, vagy nem tettek elég energiát abban hogy kifejleszszék, illetve hogy nem kifejleszszék, hanem hogy mindennapi használatba tegyék, mert nem volt miért ezt megtenni. Illetve van még két év, amikor ezen elkezdhetnek vadul dolgozni, hogy hogyan fogják a paródia kérdést kezelni. Az tény, hogy a, az ellenzők azok azt mondják, hogy hát úgy fogják kezelni, hogy mindent, mindent letiltanak, és semmit nem lehet majd feltölteni. a, a, a pro pró beszélők, vagy akik a szabályozás mellett vannak, azok meg azt mondják, az, az egyébként a paródiáról hát egy kicsi álszent módon azt mondják, hogy de hát a törvény az kifejezetten nem vonatkozik a paródiára, tehát hogyha neked a paródiádat letiltja a YouTube, akkor mehetsz a YouTube-hoz verni az asztalt, hogy azt ne csinálja. A törvény kifejezetten nem mondja sem, hogy filterrel kell megoldani, csak a Momentán használtak irányok közül. Ez egyetlenül alkalmas erre is, ez is szarul. De viszont, a várjál, de a törvény azt mondja egyébként, hogy a platform szolgáltatóknak e, ilyen e, használható és, és e, értelmes fortal igénybe vehető jogorvoslati platformot kell biztosítani a feltöltőknek. Megint olyan, hogy ezért tehát ez a. Tudom, mi lesz. Azt az nem tudjuk. De minden esetre a törvény. Egyre a telefonnal, aki délután négytől este hatig felveszi azt. Azért nem, mert hogy mondom a törvény az úgy fogalmaz, hogy, hogy csak nem emlékszem a pontos fogalmazásra, de hogy. Tehát, hogy elégséges valami mi elégséges lehet. a nagyon jól beszélnek angolul. Hát nyilván innentől kezdve ez pont olyan gumif szabályozás, mint hogy, a, hogy idézni az indokolt mértékben lehet, és az egyedi elbírása esik. Tehát persze ezt, ezt, ezt meg lehet úszni, vagy legalábbis ezen sok vita lesz, mire mindenki azt gondolja, hogy igen, ez elégséges és nem is túlzó. Nem, mert egyébként itt, a, a, abba abban, ütközünk bele éppen, és ez a legtágab, legtágabb kontextus, kontextusa talán az egész kérdésnek, hogy a törvényeket emberi felhasználásra írják. A szabályt meghozók tudják azt, hogy ez egy technológiai környezetben végrehajtandó törvény, ami olyan más szabályokra épül, ami emberi felhasználásra készült. És megtették azt a nagyvonalú gesztus, ennek a kettőnek az összebékítését. Meg se próbálták, hanem azt mondták, hogy majd megoldják valahogy a srácok, ugye a ezek. Hát egy ponton bele kell kössek abba, amit mondasz. Ezt a törvényt ez pont nem emberi felhasználásra szánják, hanem vállalatira, ami egy egész más szint. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vele, bocsánat. Mert e, aki, a, amikor elérünk a reklamációhoz dönteni fog, tehát ezt a törvényt alkalmazni fogják, nem úgy, mint ez alapján írnak kódot, vagy ez alapján írnak egy céges szerződést, hanem amikor ez bíróságra kerül, ott egy ember fogja elbírálni. Mm, igen. És, és szükségszerű, mert nincsenek robotbíráink, hála a jó jóistennek. Majdnem teljesen robotként működő közigazgatási bíróságok vannak, de ez egy másik dolog, aktuál politika, és egyébként is miért így, én ennek kurva annyit, annyit csinálják ezt helyettem. Jó, még egy utolsó aspektust szeretnék behozni, ezt majd megpróbálom egy kicsit elemelni a konkrét történettől, de szerintem azért, Szóval nekem ez volt a legérdekesebb benne és ezen, ezen akadtam meg egy pillanatra, ezért olvastam el a, a támogató véleményeket is. Mi szerint ugye a, a 13-as cikkel szembeni hangok elég egyöntetőek és elég hangosak voltak. Ugye beszéltünk erről korábban itt adásban is, hogy vloggerek csináltak erről műsorokat nem elegen és nem e, e, nem nincs és, tehát nem elegen, de szóval mindenesetre vloggerek beauty vloggertől az életmód vloggeren át a paródia gyártókig csináltak. Pam elmentek tüntetni Brüsszelbe, magyarosi csinált róla, Hédinke hosszú szövegben védte, de külföldiek között is számosan. Szóval, hogy igazán nagy és eléggé egységes felháborodás övezte a 13-as cikkeit és nagyon sokan vizionálták az internet végét. A másik oldal például a jogvédők azt mondják, hogy vegyük észre, hogy ezek az emberek mind azok, a, a, azoknak a a quasi az érdekében lobbiztak, akik egyébként meglepően nagy összegeket költenek lobby tevékenységekre, nagyon uh, tiltakoztak ez ellen a szabályozás ellen is, és akiket egyébként, hogyha egy egyel arrébb lépünk, és egy kicsit más témában fake news választások, befolyásolása, meg ilyesmi helyzetekben szemlélünk, meg az adatainkkal való visszaélés, akkor magukat a gonoszként, a gonoszként azonosítjuk, és amikor ebben a témában lobbiznak, akkor meg elhiszük nekik, hogy ők a szabad internet legnagyobb védelmezői, Semmiképpen nem akarnék én most igazságot tenni, és akármelyik oldal mellett is letenni a voksomat, de azt például tudom, mert ezekben a vlogokban elhangzott, hogy azt, hogy, hogy Brüsszelbe menjenek a vloggerek tiltakozni, az konkrétan a YouTube szervezte. A magyar Google küldte a meghívót Hédinkének, aki aztán emiatt a tehát konkrétan a Google által fizetett ment volna ki Brüsszelbe tüntetni, és aztán végül az utolsó pillanatban a Google maga csapott a homlokára, hogy na ez azért csak egy kicsit ciki így, és azért ő nem mehetett kitüntetni. Ferenc, Google nyilván lobbizott ez ellen. Azt viszont a világ egyik legnagyobb sorosozása kijelenteni, és pont ez zavar ebben egyébként. Meg az is, ahogy a Pro 13-as cikkei, ami most már 17-es cikkei oldal, az egyértelműen csak a YouTube-ról beszél, miközben egyennél sokkal szertelgazobb területnek a szabályozására van szó, hiszen ez egy copyright szabályozás internetes tartalomra. Az internetes tartalom az rendkívül sok minden lehet. De mindig a YouTube-ot mert ott egyértelmű, hogy David Getta a száma, az David Getta a száma. Hát egyébként a csúsztatás, mint a kurva élet. Nem nagyon látszik. Nem, én a én de nem, a YouTube-ot én, én emlegetem mindig, tehát ha tetszik, akkor én, én csúsztatok ezzel, mert a, a, az erről folyó beszédben a Twitch, például nagyon erősen felmerül nagyon sokszor az Instagram, a Facebook természetesen, mondjuk főleg a 11-es cikkkel kapcsolatban, de a Facebook még nagyobb szereplő, vagy még nagyobb érintett. És nem akarom én ezt a, egyedül a YouTube nyakába varni, valóban, az egy kimondott, tehát az indoklásban olvasható, már nem tudom, hogy hol olvasható, a sajtóközleményben, vagy a, tehát az EU sajtóközleményben, az EU kérdezfelelőkében, nem tudom, a törvében nyilván nem, de olvasható, hogy ez azért született ez a szabályozás, és ezt talán érdemes elmondani, de azért született ez a szabályozás, mert azt szeretnék, hogy az olyan nagy szolgáltatók, az olyan nagy platformok, akik kisé álszent módon forgatják a szemüket, és, és lényegében nem fizetnek adót, miközben a, a, az internetes üzlet árbevételének a 60-70-80 százalékát szerzik meg, de adót nem fizetnek ezután, mert, mert nem jó a szabályozás. Mármint, hogy mert nem, Írországot nem sikerül addig ütni az EU-nak, hogy rendesen megadóztassa az odacsábított multikat? vagy akár Magyarországot, bár Vagy ez akár pont Magyarországot, a vagy akár Luxemburgot. Az, nincsen, vagy akár Luxemburgot, igen. Szóval, hogy igen, igen, igen. Tehát, hogy nem, nem, nem sikerül ezt elérni, hogy ezek a, ezek a cégek adózzanak, ezért ilyen nagyon durva versenyelőre tesznek szert a kisebbekkel szemben. Tehát azt, na, azt akarom mondani, hogy az, a, az olvastam EU szövegben leírva, hogy ez azért történt, hogy az olyan nagy platformok, mint a Facebook, az Instagram, a YouTube, a Google, és mondjuk a Twitch, meg a Reddit, azok ne csinálhassanak profitot olyan szerzői jogosultsággal rendelkező tartalmakon, amelyekért nem fizetnek aztán sem adót sem, bár azt hiszem leszarja az EU ez esetben, de hogy a, a, a szerzői jogok birtokosainak nem fizetnek érte egy fillért sem, miközben más platformoknak meg kell nem akarnám én ezt megítélni, csak hogy ez a, ezt mondja az EU. Ezt mondom én, hogy ezt mondja ezt az EU. Értem ő. csak az EU, de az annyira emellett a szabályozás mellett van, hogy amikor meg kellett magyarázni az embereknek egy népszerű videóban azt, hogy miért nagyon jó ez, akkor azt az AFP-től rendelte meg azt a videót egyébként, ami az egyik nagy, nagy nyertese annak, hogy most átment ez a törvény. Tehát, hogy. Amikor lobbistákkal gyártatod le egyébként pénzből a saját magyarázó videódat akkor megint vannak problémák? Vannak problémák, de azok egy másik rétegben keletkező problémák. Tehát ez szerintem önmagában még nem módosítja annak az állításnak a helyességét, hogy a globális internet multik, akik megúszszák azt, hogy pénzt fizessenek, és egyébként ezzel az adót inkább fizető kisebb cégeket eltiporják, azok, azok ezt ne tehessék meg. Ez a, ez a szándék, ez szerintem támogatható, függetlenül attól, hogy az EU mondja, vagy te mondod, vagy a kis startup mondja, vagy a, a népszabadság kiadója mondja. Akkor még két dolog. Az egyik a hédinkézés az annyit, hogy ha hédinkit ki is vitte volna az EU. Brüsszelbe. Nem, a Google. Google Bocsánat, igen. Brüsszelbe, hogy aztán a tüntessen, vagy a földhöz verje magát, hogy hozzáláncolja magát egy fához. Nem csak, nem csak és nem csak a youtuberek beszéltek ezzel a törvény ellen. Nem akartam ezt így összekötni. A német adott védelmi biztos szerint is szar. A Timothy Berners-Lee szerint is szar. Tehát, hogy bárki, aki technológiai és jogi területről Érkezik, ott legalább azoknál legalábbis megvan osztva, hogy hát elképzelhető, ez nagyon rossz lesz. Na igen, ez, ez a pontos szerintem, amit most mondtál, hogy megosztottság van. A technikai terület nagy többsége az azt mondja, hogy ez rossz lesz. A jogi területnek a nagy többsége azt mondja, hogy ez jó lesz, de ott sem mindenki. A zenei, zeneipar nagy többsége azt mondja, hogy ez jó lesz, de viszont az egység megbomlott, és egy kisebb rész az, az kihátrálta mögül a dolog mögül. Szóval, hogy nincs, nincs ebben uh, egyetértés. Egy olyan és törvényről beszélünk, ami ellen 5 millió darab alá gyűlt össze Németországban. Na de pont ezt, ezt találom én érdekesnek, és ez, ezért hoztam fel a Google lobby tevékenységét, vagy a Google és a Facebook lobby tevékenységét, mert miközben arról készséggel tudunk uh, együtt gondolkodni, hogy, a, hogy a, ezeknek a platformoknak a segítségével ha valaki rosszat akar, vagy akár maga a platform, az elképesztően tudja befolyásolni a közgondolkodást és a, akár egy társadalomnak a, a gondolkodását, akkor ebben a másik kérdésben, ami egyébként nekik tök érdekük, hogy az ő feléjük hajoljon a, a közgondolkodásnak a, a jó szándéka, látunk is arra példát, hogy ők ebben aktívan lobbiznek, ott valahogy nem ugyanezzel a mércével mérjük ezt a dolgot, és mondom, lehet, hogy, tehát most ezt független mondom attól, hogy, hogy kinek van igaza, mert nyilván akár nincs igaza ebben a kérdésben a Google Facebook csapatnak, akár igaza van, akkor is ugyanezeket az eszközöket fogják használni. Csak azt akarom mondani, vagy jelezni, hogy amikor filter bubble-ről beszélünk, politikai kérdésekben, eh, akkor beszélhetünk filter bubble ebben a kérdésben is, és nekem ez ütött szöget a fejembe. ezért kezdtem ezzel az egészszel foglalkozni egy kicsit behatóbban, mert felmerült a gyanú, nem is felmerült a gyanú, olvastam a Artisztus blogján, hogy <síns> <síns> persze. Nincs De... kérdésem azért legyen több kérdésed, mert pontosan ez a fajta hozzáállás, amit most mutatsz, hogy ja, hát ha náluk, akkor az eleve nem lehet igaz, ez az, amikor így bezárod az agyadat, és ahelyett, hogy kétkedéssel fogadnál mindent, ahelyett az indulataid irányítják a gondolataidat, és akkor ettől hülye leszel. Tehát attól, hogy az artistus blogján olvastam, attól még pont érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon ezt a nagy internet felháborodást azt mennyire generálta a Google és a Facebook. És, ó, menj már a picsába. Nem megyek a picsába. Ez... De hol függ ez? A, hogy lehet ezt a kettőt összehasonlítani? Mert ez az a, az, az érvelés, hogy ne azt nézzük meg, hogy hogy mit mondanak ezek az emberek, hányan mondják ezek az emberek, hanem hogy ki áll mögöttük. Hát a Google. Hát Ez te mondod, de ezt te mondod. Ezt te mondod konkrétan, hogy ne azt nézzük, hogy mit mond az Artisius, hanem hogy az Artisius mondja. Az És én mondom, azt mondom mond, pont. Te meg azt pont, mondod, hogy ne azt nézzük, hogy mit mondanak ezek az emberek, vagy mik az érveik, hanem azt, hogy. Hm. Nem hát, hogy a Google biztatta fel őket erre. Nem, én azon, azt mondom, hogy gondolkodjunk el azon, hogy az egyik témában elfogadjuk, vagy sőt, azt hiszük, hogy a Google biztatta fel valaki, vagy mondjuk a Facebook adta el az adatainkat, és tette lehetővé, hogy mit tudom én, ezzel befolyásolják az amerikai választást. A másik esetben meg ez nem merül fel bennünk, pedig a kettő pontosan ugyanarról a tőről fakad. Az amerikai választás lényegesen bonyolultabb téma annál, mint hogy most ez ide lehessen cítálni, szerintem. Hát akkor én most leegyszerűsítem pusztán arra, hogy itt is egy olyan témáról van szó, ahol a Google-nak és a Facebooknak van valami határozott és egyértelmű érdeke, és ezt egészen biztosan úgy képviseli, hogy a saját eszközeit arra használja fel, hogy a közvéleményt befolyásolja. És most én úgy gondolom, hogy a közvéleménynek az a része, az én is tartozni szoktam, az besopja ezt valamelyest. Amitől még ettől függetlenül lehet hogy a befolyásolás, az jogos. Érted? Tehát nem azt mondom, hogy nincs igazuk, azt mondom, hogy manipulálják a véleményedet. Ezt mondom. De emellett az artist is manipulálja a véleményedet. Én a dalszert így Így van. Akkor csúsztatnak, hogy öröm nézni. Ez tehát, így van. Én nem is mondtam, vannak benne van. konkrét hazugságok, tehát nem, nem is csúsztatások. Na, így van. Csak hogy tehát én pusztán azt akartam behozni ebbe a beszélgetésbe hogy ne üljünk már fel annak, hogy Tim Berners-Lee, aki egy, szintén egy nagypapa, mit mond erről a dologról, hogy ő, amit ő mond, az szentség, amit meg a Artisius mond, az eleve az ördögtől való, mert simán lehet, hogy fordítva van. Nem. Csak a kétkedés legyen bennünk, én csak ezt kérem, hogy kétkedjünk abban is, amit a Tim Berners-Lee mond, meg abban is, amit a Jean-Michel Jarre mond az EU parlamenti, ülé Én meg csak annyit mondok, hogy ahhoz, hogy ez, a, hogy ez a törvény megszülessen, és hogy átmenjen, ahhoz több dolog kellett. Hát egy például, hogy a, a bősz, bőszembeakulpázó svédek mellé nyomják a gombot. Ez szerintem a hétvége, vagy hét sztoria egyébként. Nem mondod, hogy azért ment át. Ne. Négy balfas svéd. De van ilyen is. Hát a, de várjál, akkor a, az a, csak a, az, hogy nem került ki belőle a 13-as. A kiegészítések megtárgyalása. Pontosan. Mert egyébként ugye azt a hallgatók talán nem tudják, hogy a, a szavazás eredménye az úgy volt, hogy mondjuk 326-247-re nyert az egész törvénycsomag, és volt egy külön indítvány, hogy jó, de legalább kerüljön ki belőle a 13-as cikke és az valóban nagyon kevés szavazaton múlott, 10 alatt, én hétre emlékszem Nagyon-nagyon kevés. Igen. És ez tényleg azért volt, mert a svédek Megkeresem félre, neked a balfa a svédeket, itt van egyébként a szavazási sem. pdf, hogy ki mire szavazott előtte, meg alatta. Na, ez az egyik fele. A másik pedig, hogy a technológiai területnek a tökéletes zárójelbetételével történt a dolog. Tehát ő az nem nagyon hallgattatott meg, most Tim bernersley meg a nagyapaságtal teljesen függetlenül, hogy mit mondanak. Ja, mármint, hogy azt mondod, hogy a, a kiadói lobby az hallathatta hangját, meg a zenészek azok hallathatták hangjukat, de a technológisok azok hiába mondták, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Egyik fel, hogy izombolát nyomták, a másik, hogy, hogy nagyon látszott az, hogy, hogy az EP választások előtt ezt át akarják tolni, például azért, mert ugye nem tudjuk, hogy, hogy hogyan fognak alakulni azok képviselői csoportok és nekik a létszámuk a parlamentben, akik, akik mögött ott vannak. Hát igen, ez oké. Okay. Az izomból átnyomták azért azt annyival árnyalnám, ugyan, hogy ez a törvény törvénytervezet nagyon régen készül, két éve. Egy ciklus. hogy két éve, 16 óta megvan a, a tervezett szövege, az első verziót az 18-ban nem fogadta el a parlament, egy csomószor visszadobták. És ez is most a végén is csak azért tudott elfogadódni, ezt tőle tudom, mert a németek és a franciák egy olyan külön alkut kötöttek, aminek teljesen politikai háttere volt, semmi köze nem volt a szerző jogokhoz. Tehát az, hogy ez végül átmehetett, az egyáltalán nem azon múlott, mert ez, mint az egész EU ezt így akarta, hanem egy nagyon megosztó és nagyon sok hatalom technikával terhelt történet volt. Ferenc pont egy epéciklus, tehát, hogy hát, az, azért kellett most átnyomni, Na és ez, ez megint az érdekes, ez már, az, ez már a, a trónok harca és a, mi az a másik, amiben emberek politikuskodnak, ilyen izé, jól szabad történjük be. Hmm, az a Kevin Spacey sorozat mindegy is. Ja, ja, ja a, a, a West Wing. Nem a, a West Wing. Mert az a, is, a West Wingben is. nem ment volna ez a törvény, mert Bartlett lehet az utolsó pillanatban keresztül volna előtt egy járóban. Ebben pontosan így van igazad, ahogy mondod, és az, hogy nem jut teszünk be Kevin Spacey ikonikus sorozatának a címe. Nem, az sosem azért... néztem. Mindegy. Tényleg? A... Nem. Hát pedig iszonyú jó. De érde... ja, tudnám neked ajánlani. Öö, megnéztem az első részt, és a hagyjuk már egymást. Így is elég szar a világ, még Kevin Spacey-t is nézzem. Értem, későn kezdtél hozzá. De mindegy, a kedves hallgatók természetesen tudják, és kórusban kiáltják a címet. Hogy igen, hogy az elnök emberi nem, nem az. Mindegy. Tehát, hogy... Az szerintem piszok érdekes erre majd figyeljünk egy-két hónap múlva. Egyrészt, hogy azok a magyar pártok, akik azt mondták, hogy nem, azok ezt felhozzák a kampányban, tipp, nem fogják. Ah. Kettő, azok az egyébként csökkenő népszerűségű ellenben nem magyar pártok, akik az Európai Néppártnak az általunkói nagyra becsült képviselői, tehát például a német CDU-CSU párt szövetség, az, aki beállt ezer ele mögé, a törvény mögé, azt a fiatal választók megbüntetik-e majd. Az előző németországi választáson már esett a népszerűségük. Ez ugye Merkelnek a pártja, és itt tovább. tök izgalmas lesz nézni. Ez Be érdekes lesz nézni. Beleszólásunk nincsen, tétje, kurvasok van. Minden adott ahhoz, hogy egy többszörös szavazásnézés legyen belőle. A sorozat címe House of Cards, csak hogy már ne csak a hallgatókivöltségkórus van, hanem én is belengedhessem. És, és igen, és ahogy mondod, ez érdekes lesz, hogy ezt megbüntetik-e ezért a szavazók őket. Nekem még az is érdekes lesz, hogy a szavazók kapnak-e objektív, pártatlan tájékoztatást erről a sztoriról. Én akárhogy kerestem, csak olyat találtam, ami vagy nagyon az egyik, vagy nagyon a másik oldalon volt, és olyan, ami mind a két oldalnak a, az érveit ismertette volna, és ezt ráadásul mondjuk a törvényből vett idézetekkel illusztrálta volna, olyat nem találtam. Lehet, hogy nem A magyar sajtó vele foglalkozni. Nem a magyar sajtóban kerestem, természetesen. Oké, csak mondom, hogyha a magyar sajtóban keresett volna, akkor az sem májusi vagy nem, nem, se. Hát most nem foglalkoztak vele. Azért régebben az elmúlt hónapokban volt erről mindenhol cikk, az, hogy most elfogadták a, a törvényt, illetve a direktívát, azt, azt valóban nem sokan írták meg. Az, az Index az eurológusnak a posztját vagy cikkét hozta, amely egy az egyben a pro 13-as narratívát hozta magával. Most már a YouTube-nak fizetni kell a címe is ez volt. A HVSV viszont például az ellentetjét az inkább bár próbált pártatlan maradni, de alapvetően csak a kon a, a 13-asoknak az élvrendszerét mutatta be. Na mindegy, ezt, ezt jó megbeszéltük, viszonylag hát kevesebb indulattal, mint amennyire számítottam, ennek nagyon Önök örülök. Csak el engem a picsába, tehát tulajdonképpen béke uralkodik az adásban. <gül> jó, de szégyelem magam. Azért? Szarok-e szerinted? <gül> igen, szerintem igen. Nagyon jól gondolod. Jó. Ellenben el akartam mesélni nektek valamit. Csak hogy gyűlöljünk már még, még további szolgáltatásokat. Úgynevezett saját elmény következik el. Tehát ti kedves emberek, és esetleg használtak a Lightroom nevű szoftvernek a CC verzióját, ami a Creative Cloud ö, verzió, ami előfizetős, ez jár az igazi desktop alkalmazás is, de van egy ilyen felhővel megerősített ö, része is neki. Tinet ne tegyétek ezt mobilneten, úgy, mint én tettem, mert amikor felmásoltak a CC-s kliensbe, vagy beimportáltok be, be 6 darab gigabálytos gigabájtnyi fotót, majd nézitek, hogy mégis mind min kürnyög ez a számítógép, hát ez mégiscsak 1300 ravról van, beszélünk, az annyira nem sok, akkor később például a SMS-ek áttalózása közben fogtok arra rá ébredni, hogy ez a faszkalap, ez feltöltötte az egészet a felhőbe. Ja Jó, úgyhogy te erre külön nem kérted őt meg. Nem nagyon, ez automatikusan csinálja kérés nélkül, azt hiszem ki se lehet kapcsolni. És akkor is, ha te mobilnetem vagy? Akkor különösen, úgyhogy a következő SMS az az volt, hogy az önmobilnet kerete elfogyott, és elkezd, elkezdtem gondolkodni, hogy mit csináltam én az elmúlt másfél órában a kanapén ülve, és hát ez töltötte fel szépen a képeket a mobilnetemet, mobilnetemen, úgyhogy azóta egyrészt vettem egy havi mobilnetet még, hogy, hogy a telefonom ne szakadjon le eltévedsett, és utána őszgidácskaként az internetről. Másrészt pedig nagyon gyorsan töröltem a programot és felraktam az asztali verziót belőle, ami nem csinál én ügyeségeket, de hogy úristen, hogy, hogy hányféleképpen tudja magát megszabadni az ember a felhővel, ha nem figyel. Eddig a tan Hát ilyen, ilyen tandmesével én is elő tudok állni, legalábbis a, a, az önszopatás minősített esetével, bár ez nem lesz ennyire egy, egy, egy, egy oldalú, mert hogy itt nem egy egyértelmű szívásról van szó. Egyebek mellett kedves hallgatóink biztatására kipróbáltam a Brave böngészőt. Nem kipróbáltam, azon élek most egy ideje, egy pár hete. A Brave böngésző egy olyan böngésző, ami azt mondja, hogy ő tényleg védi az ember privacy-ét, de nem ezért próbáltam ki, hanem mert azt is mondja magáról, sokkal kevesebb memóriát használ, mint nem is anyja, hanem ikertestvére a Chrome, mert hogy ez egy olyan Chrome fork, ami le van tisztítva egy csomó felesleges hülyeség, de lényegében egy van alatt, most lehet rosszul használom a Pontos brandet. A chromium motor, tehát az Akkor jó tehát mondjuk, lesz. Mondjuk, hogy kromium van alatta, de olyan olyannyira, hogy szemben az Operával, ami például szintén egy króm alapú böngésző, de arra a krom plugineket olyan, hát vagy fel lehet tenni, vagy nem, KB működnek rajta. Uh -huh. A Breven egy-egyben működik minden krom kiegészítő. Na, és ezt nagy örömmel kezdtem el használni, mert egyrészt tényleg egy kicsit pont olyan, mint a, mint a Chrome, de sokkal kevesebb memóriát eszik, sokkal gyorsabb is. Csak meglepő, meglepő helyeken ütközik bele abba az ember, hogy egyes weboldalak nem működnek, amik korábban működtek rá, Hányi, kattintak. Erről múlt, a meséltem már, azóta megoldotta ezt a problémát? Hát igen, igen, igen, abszolút megoldottam. Van egy szolgáltatása, egy alapszolgáltatása a Brave-nek, ez a Shield nevű szolgáltatás, ami mindenféle ilyen... Skriptek futását alapból megakadályozza, harmadik feles uh, ilyen, uh, hogy mondják ezt, azonosító skriptek futását, meg a kukikat, meg minden ilyesmit. És amikor egy oldal elkezd ilyen furán viselkedni, gyanús lesz, hogy ebbe valamiért olyan, mintha bit tudom én, ami korábban működött, az most nem működik, nem enged belépni, vagy ilyesmi. Olyankor kikapcsolom a shieldet, és akkor tökéletesen működik minden. Ugye én nem a privacy hmm. miatt használom a brave hanem azért, hogy kevés memóriával is mi miközben böngészek. De hogy ez nagyon vicces, hogy, hogy milyen oldalak, milyen funkcióiról derül ki, hogy az valamilyen olyan rosszasággal van összekapcsolva, ami hát legalábbis a Brave szerint rosszaság, hiszen nem engedi neki csinálni. Ö, zárójel, zárójele. Amit egyszer meg kéne csinálunk, lehetőleg galéria jelleggel, és akkor ezzel vissza a kicsit az EU-hoz a GDPR jogokról lebondó ablakok széles gyűjteményének összeállítása. Ó, oh, igen. Mert hogy abból van olyan, aminél nemhogy ezért egyszerűbb bevallani adót, mert az egy viszonylag egyszerű folyamat, azért lássuk be, de aminél mondjuk a hagyatéki ügyintézés is egy boldogabb dolog. <gül> Lehet, hogy erről is meséltem a adásban, de hogy összefutottam egy egy cikkkel, ami arról lamentál, hogy régen milyen jó volt, beírtad a be az hogy altavista.com, és akkor bejött egy oldal. Most meg beírod ugyanezt, vagy beírsz, hát ugyanezt már nem érdemes, de beírsz egy másik URL-t a böngésződbe, és akkor már majdnem bejön az oldal, de előbb feljön még egy cookie consent, egy notification. Hírlevél. Hírlevél, feliratkozás, egy-két pop-up, cusz meg ja, hogy az adblockert vedd már le, légy szíves, különben nem mutatjuk meg, és kb. 6-7-et kattintasz, mire eljutsz oda, hogy na jó, akkor itt a cikk. Amiért jöttem? És valóban ez, az például, azt egyszerűen nem értem, hogy a cookie consent ezeken az oldalakon, az mintha nem csak egyszer, tehát, tehát hogyha nem tenne le egy kukit arról, hogy én már azt mondtam, hogy jöhetnek a kukik, hanem időről időre újra megkérdezi. A Két dolog. Egy, egy hogy a, a böngészés élményt nagyrészt sikerült elkurni, az egy dolog. A másik, hogy nagyjából sikerült tönkretenni a linkeket, mint olyat. Internetes alaptechnológiákról beszélünk, de amikor ott van mögötte 3 km trekking, és én chatbe át akarom küldeni, és a hmm. háborús béke első kötete hosszúságú linket sikerül kimásolnom, mert, mert 8 különböző cég trekkeli azt, hogy átküldöm valakinek azt, hogy nézed mesterlennő, az önmagában ízli. És most már arra figyeltem fel, hogy a podcastoknál is sikerült ott pedig a fájlnevet a Fájnév régen ez egy olyan dolog volt, mi itt töltjük fel, hogy tudom én, hanyas adásnál járunk, mi most éppen... 247 7 247, Meti, Heteor, még valami. Meg a dátum. meg A, a dátum, dátum szokott igen. meg benne lenni a Fájnévben. Vagy belerakadnánk az adás címét például, és akkor a végén azt pont MP3. Na de, hogyha trekkelni akarsz, akkor hát egyéni már valamit, Plusz amúgy is senki nem fog MPR-t letölni, egyre, keves, egyre kevesebb helyen lehet kényelmes MPR-t letölten, amikor egy podcastból csak egy darab interjú érdekelne, iratkozzá, feltőzd le azt az egyet, járd le ezt az egyet, ö, iratkozzál le. Mert az valahogy nem tudom jobban néz ki a statisztikában, és a múltkor egy pont itt szettem egy interjút, kibányáztam végén a forrásból az MP3 linket, mert, mert sehogy másra nem tudtam kipofazni. És ö, nem akarok hülyeséget mondani, de most kijelölöm a fájnevet, és elmondom, hogy hány darab karakterből áll kerében nem olvasom fel, tehát az is, az is valami. 69 karakternyi random, ilyen BC99, DDB-je, kötőjel, és innentől kezdve folyik még hosszasan, hosszasan, hosszasan. Már most nem tudom, hogy mit töltöttem le, mert este volt, találtam izgalmasnak, tűnik majd holnap meghallgatom. bata pont tara pont MP3. Figyelj, ha ez a panasznap, akkor én hadd ehhez a Kréta nevű alkalmazásnak a hozsannájával. A Kréta, az, akinek nincsen iskolás gyereke, az nem tudja, hogy az a, az elektronikus osztály napló. Odaírják be a tanárok a osztályzatokat, a hiányzásokat, nem tudom miket, és akkor erről egyébként mind webben, mind appokban kaphat a szülő meg a gyerek is értesítést. Ez a Neptun gyerekeknek. Kicsit ez a Neptun gyerekeknek, egyébként ugyanaz a céghez tartozik. Most erről nem mondok többet, de hogy az a nagyon jó benne, hogy a, a Krétába egy username password páros segítségével lehet bejutni, per, gyerek van egy username és egy password. A username nem te választod meg, hanem a szolgáltató adja neked, nem tudom ki a szolgáltató, ez esetben talán a Kréta, és mivel ő generálja, ez egy hosszú ö, számsor. Megbetű, számbetű, tehát de ilyen 20, 20 karakteres számbetű kombináció nem megjegyezhető. Ezzel szemben a jelszó az a gyerekem születési dátuma egyébként, tehát a jelszó az könnyen kitalálható itt a, a másik a védet. Ez jó, ez oké, okay, mert az ember ugye beírja, aztán megjegyzi a böngésző, vagy nem tudom. Az app, az két dologra figyel nagyon, vagy hetente, vagy minden új verziónál, de gyakran jön új verzió, elfelejti ezt a dolgot, és nem engedi a különféle jelszókezelőknek, hogy megjegyezzék ezt. Tehát lényegében minden vasárnap ez a... Mi, milyen is, orráitok is lesznek? Holnap, édeslányom. Mondom, megnyitom a krétát, aki azt mondja, hogy akkor írd be légy szíves a teljesen érthetetlen hosszú izét, akkor átlépek. A jelszótárlóba onnan kimásolom a usernémet, a password azt nem, az be tudom írni fejből, hiszen az a születésnap, az könnyű, és csak számokból áll és minden, és nem, nem nincs egy olyan, hogy jegyezd meg, nincs egy ilyen checkbox, és hétről hétre előadja nekem ezt a, írd be az értelmetlen karakter sorozatot ahol nem tudom, remélem felírtad egy darab papír, Hú, hogy mennyire gyűlöljük. OTP, internetes bankkártyás fizetés, ez biztos, hogy szitta már, de nagyon szívesen szidom még tovább is, hogy mindig nem javították meg. Mondjuk akkor én hozzáteszem majd a cibesed, de igen, te az OTP-ssel. A fizetéshez bekéri egy csomó adatot. Kártya szám értelemszerűen, kártyán szereplő név értelemszerűen, lejárati dátum, igen. CVC kód, eddig nincsenek panaszaim. Bekéri, lábjegyzetet hadd tegyek. Azt igen. ugye tudod, én tudom, mert fejlesztésben találkoztam ezzel a dologgal, hogy a kártyán szereplő nevet bekéri, de el is dobja. Tehát nem nézi meg. Nem ellenőrzi, persze. Bármit írhatsz oda. Igen, igen? Majd. Ezek után még bekéri egy egészen máshol elhelyezett apró mezőben a számlavezető bank nevét. Ja, igen, igen. amelyet azt ellenőrzi, hogy ki van-e töltve, ezt most már megjövítettek, régen nem ellenőrizte, addig üresen hagytam. Azt nem ellenőrzi, hogy amit oda beírtam, az egészen pontosan micsoda, húzamosabb ideje, mivel magnetügyfél vagyok, embetűs szavakkal töltöm fel, tehát a migráns alamackóig már egészen sok mindent írtam be a netpincér fizetésébe. Én, ha esetleg van banki fizetési oldalon ö, dolgozó hallgatónk, nagyon szívesen meghallgatnám azt, hogy ezt így végig is hogyan. A mentségükre szolgálni hogy ott legalább ott van az OTP Smart Bank minek a segítségével, hogyha ha telefonodon van ilyen, akkor a, egy QR kódot is beolvastathatsz ezen az oldalon a telefonoddal, és akkor semmit nem kell beírni, hanem... Ja, persze, de nem vagyok OTP-ig filaszkéne még. Ja, ja tényleg, igen, jogos. Na hát ehhez képest akkor én a Cibet szeretném minden üdvözölni, a másik nagy fizetési platformot, amit jó sokan használnak, és ami szintén ugye... Azt szereti, hogy, hogy be, be, beírjuk neki a, ezeket az adatokat, ott nincs semmilyen mód. Én ott azt szeretem nagyon, hogy a. hogy a. mit is? A bank, ja nem a kártyaszám, a kártyaszám megadása. A kártyaszám megadására négy darab egyenként négy karakterből álló mező áll rendelkezésre, ami jogos is, hiszen 16 karakterből áll a kártyaszám. Természetesen arra nagyon figyeltek, hogy ne lehessen bekopizni, sem négyenként, sem tizenhatonként, tehát a, kimásolom a 16 karaktert valahonnan, és a bekopizom, ez nem működik, hanem négyenként, bazeg, beírod kézzel, mert különben kapsz egy fülest. Három éve próbálom megnézni a kártyaszámomat, bármikor el tudnám mondani, de hogy milyen sorrendben van az a 4x4 szám, azt nem tudom, és mindig meg kell néznem hetente többször, hogy rohadnának meg. Posta, csomagtrekking. <gül> A kedvencem, mostanában, már trekkel csomagot kérek Kínába is, legalább lássam, hogy honnan nem jön. Mm. Van a posta.hu posta na címlapon egy kis mező, hová be lehet másolni a, ezt a trekking számot, amelyet úgy fejlesztettek le, hogyha pontos annyi karaktert illesztez be oda, ahányat, egy ilyen trekking kód akkor tökéletesen jó. Ha hozzá máshoz véletlenül egy space-t, ami a levelekben előfordul, akkor gyorsan eldobja a teljes szöveget. <gül> Miután itt ennél a formnál lekattintod a keres gombot, az átdob egy másik csomagtekint oldalra, ahol már ki van töltve a csomagszámod, amely arra való, hogy ott bekattintsd a Nem vagyok robot gombot. A Google emiét oktasd egy kicsit, hogy hol vannak a tűzcsapok a képen, majd pedig ismét megnyomhatsz <laughs> egy keres gombot, ahol már meg fogja találni a csomagodat egyszer csak. <laughs> Jaj, hát ez is nagyon jó. Hú, hát köszönjük. Ez a, a, a zsűrület fél óra volt terápiás, abszolút idősebb hallgatóink emlékezhetnek, hogy egyszer volt egy rádió, amit Estefemnek hívtak. Az Estefem volt a legjobb rádió az éterben valaha Magyarországon szerintem, és ott e, volt a zűlölet Fél óra, amikor lehet ez most mi ezt tettük, és nagyon jól esett. De igazán szerintem teljesen igazunk van, nem? Tehát egyszer sem volt az, hogy olyasmit mondtunk volna, ami megbocsátható nem, ezek mind olyan dolgok voltak, hogy ezeket ö, valaki, aki egyébként biztos egy rendes családapa, ö, nagyon szimpatikus szomszéd, ö, csodálatos gyermek és édesanyját mindig felhívja a születésapján, már reggel nyolckor, majd pedig hóvirággal és karénekkel köszönti. Ez a munka, munkája során készként átvette azt a fost, amit lenyom utána a világnak a torkán, és megelégedetten felvette azt a fizetését, amit később karénekre és hóvirágra költ majd anyák napján. Jó, hát szerintem nem tudta, hogy ebből baj lesz. És aztán utána tudod, mint a, mint a említett internet szolgáltatónak a hostingára, hát mire a következő módosítás meg tudja rendelni, eltelik egy év is, már arra nincsen büdzsé, hogy kijavítsuk ezt a butaságot. Igen, úgy maradt. Úgy maradt, igen. Az a baj határzata emlékszem arra az időszakra, mikor én szerettem az internetet. Mert hogy oh. jó volt használni. Azért ez húzamosabb ideje elmúlt. Akartam mondani, hogy én most is szeretem, de ha egy belegondolok ebbe a sok lekattintandó, kérdezze meg orvosát, gyógyszerűzést, e, oké okay gomba. Egy kicsit már én se szeretem annyira. És egyébként tudod mi van, hogy, a, hogy valahogy a, a mobilos felületek, azok sokkal kézreállóbbak kezdenek lenni, mint ezek a desztoposak. Mert nem lehet rácseszni annyit utcot. Igen, mert hogy ott valahogy önkorlátoznak értelemszerűen a, a tervezők, hiszen biztos egy csomó mindent nem lehet. Hát nem tudom. Na mindegy, jól van. Figyelj, csak nem, nem történt valami jó is. <gül> Például a PewDiePie-t PewDiePie támogató zsaroló vírus író. Az nem, jó, az nem, az nem pozitív ehhez képest? Szerintem nem, de PewDiePie-nál uh, gyűlöletesebb uh, YouTuber azért viszonylag kevés van. De ő nem tehet róla, nem? Vagy te, te szoktál nézni PewDiePie-t? Szerintem tehet. Tehát nem a, a, a zsaroló vírusos speciál nem tehet. Arról, hogy a uh, drága Követ egyéb, ne legyetek faszok, üzenetet nem közvetíti, ö, hogy is mondjam, sarkosabban, arról igen. De szerintem ő egy nem jó arccsávó, nem az, akivel leülnék sörözni. Annak sörülnék, hogy a szomszédba költözne. Én meg voltam győződve, hogy az így van, aztán megnéztem egy-két Püdi videót, és ott nem tűnt ennyire ellenszenvesnek, de természetesen nem néztem meg sokat, mert egyáltalán nem érdekelt valamiért az a tartalom, amit ő gyárt. De, de, de hogy ez nyilván nem lehet teljesen, tehát hogy mondjam, nehéz lehet olyan valakiként, akinek a legtöbb követője van a világon, bár talán mondjuk az első tízbe biztos benne van még mindig, szóval, hogy olyan valakinek az összes követőért, úgymond felelősséget vállalni. Ezt igazán nem varnám a nyakába, hogy az ő nevében vagy az ő követésére búzított a új-zélandi muszlim-killer elmebeteg csapat. Egyáltalán nem volt elmebeteg, az egy rendes tisztességes náci volt. Még jobb. Akkor az a nem, de az elme beteget itt úgy értem, hogy az a faszkalap akkor. A, azért ennek egy része, tehát a, a, az ilyen hullámverések, az jön azzal, hogy a csáv, és, és hogy lehet egy darabig azt védeni, hogy hát igen, ez csak szólásszabadság, hát igen, ez csak irónia, hát igen, ez, itt ez csak a poén kedvéért történik, és tényleg bocsánatot is kért utána. És igen, bocsánatot kértem amikor négy érezett, de azért a harmadik négy után már elképzelhető, hogy az első kettőből tanulhatat volna. Tehát, Igen. Elmúltak viccesek lennének a viccek. Na. hát ebben igazad van, akkor nem tudom. Semmi, ne költözzön a szomszédba. Igen, oké. Okay. Ebből akár egyet is tudok érteni. Én sem szeretnék vele haverkodni. Ellenben viszont volt egy olyan, olyan fékezetlen, habzású dolog, ami szerintem érdemes megjelenteni legalább egy mondatban. Amennyiben majdnem volt csak női a héten. Na, az nagyon jó. De aztán mégsem volt csak, csak női űrsét. Itt elkezdett a fékezetlen habzás, hogy mert a náza ilyen, mert a náza amolyan. És aztán Méri Robinett Koval, aki egy nagyon izgalmas science fiction író egyébként, ő egy rövid twitteres threadben kifejtette, hogy mi itt a... De ő volt az űrben? Tehát ő ott volt az ISSN? Ja, értem. Nem, nem, nem. Csak utánakutatott egyszer ennek valami regényhez, és így beszállt a, a beszélgetésbe és bőszen sokan veletvitelték, mert tényleg egy jó volt. Tehát azért nem volt a női űrséta, mert az, ür, az egyik űrhajős nő azt mondta, hogy ő nem szeretne kimenni. Azért nem szeretne kimenni, mert az a, az a ö, űrruha, ami fent volt, az nem volt méret számára, nem volt jó méret számára. És egy szarméretes űrruhában nagyon rossz ö, dolgozni. Például az ember nem tudja elérni azt a tekerentyűt a űrruhának a mellén, amivel be lehet kapcsolni a légkondit normálisra és legkint megtalál sülni. Vagy legalábbis rosszul lesz, vagy nem lesz neki jó ott. A másik pedig, hogy ilyen űrruhában nincs annyira durván sok, ö, gyártottak ö, 18 darabot 40 éve, 15 éves a, a szavatosság idejük. idejük. Ebből a 18-ból a 11-et még használnak, és bizonyos időnként vagy bizonyos mennyiségű űrséletánként le kell vinni a földre, és ott ö, hát, kizé, kiszilózni a megfelelő résseket, meg. Ö, meg újra várni, meg megnézni, hogy jó-e, mert különben kint elpusztul az űrajos. Fent az űrben ez nem javítható, fent az űrállomáson nem volt olyan méret, ami jól lett volna az űrajos nőre. Plusz, amikor ezeket gyártották, akkor több különböző méretet állítottak volna elő, és ebből a legkisebbet, ami azt hiszem, hogy közepes egyébként, ami jó lenne női űrhajósokra, azt aztán le is mondták, hogy erre nincsen szükség. Tehát, hogy benne van egyrészt az, hogy igen, a nasa nincs elég női űrhaja de benne van az is, hogy régi űrruhák, amiket nem lehet fent az űrben karban tartani, azok keringenek még mindig. És hogy azt hiszem 27 esemény volt az ISS történetében, amikor valami mm. probléma volt az űrruhából, val, de ebből öt volt olyan, ami valóban életrevesés, vagy ami válhatott volna életellenessé is. Hát igen, nagyon szépen írja le ezt a, ezt a hölgy, vagy a csaj, a, a, a nő. Most hallottam a valamelyik podcastban, hogy ne, ne nevezük hölgyeknek a nőket. Hát a, a hölgy az automatikusan uh, implikál egy tweed kosztümöt és 70 eltöltött életévet. Igen. Vagy azt, hogy online marketinges vagy és ismeretlen, célzott, ismeretlen embernek írsz levelet. Igen, csak nehez, nehezen dolgozza fel az ember azt a helyzetet, amikor áll a boltban a, a pénztár előtti sorban, előtte van egy nő, és a gyereknek azt kéne mondani, hogy kérlek szépen ne tedd fel addig, amit tejünket a pénztárszalagra, amíg az előttünk álló néni, hölgy, nő nem teszi fel az ő kosárának a tartalmát. Csaj. Hát <gül> ebben a mondatban például a nő, hölgy, néni és a csaj is teljesen felesleges, mert annélkül is érthető. De nem, nem, mert valahogy hivatkoznom kell rá, hogy az előttünk álló lény. Az előttünk álló. Ne tedd fel addig a kosaradat, amíg az előttünk álló föl nem tette az övét. Ja, igen, végül is ez jónak tűnik. Az ott nem jutott eszembe, hogy így teljesen szemételen is hivatkozhatok Mert ugye ez azért ilyen helyzet, mert hogy hallja ő is, amit mondok. Tehát hmm. a gyereknek mondom, de az előttünk álló is hallja, és azért nem akarok tiszteletlenül nyilatkozni róla. Nem akarom azt mondani, hogy ez a hülye kurva, mit, vagy. Tehát érted, ez a. E, vagy ez a bombanő. Ilyeneket nem mondunk hanem próbálunk valami semleges, tisztelet teljeset mondani, és én eddig azt hittem, hogy a hölgy az ilyen, de most kiderült, hogy a hölgy az a lenénízésnek egy elegánsabb változata. Hát erősen úgy hangzik. De az, ez a nő, az meg nekem ilyen, az meg ilyen ellen, ellenséges. Ez a nő. De férfi, a férfiakatök nyugodtan használná, tehát nem, nincsen benne semmi. Nem, se az, hogy... ott biztos azt mondom, hogy ez az úr, vagy ez a srác, ezt a kettőt keverném. Hú, hát úrnak semmilyen között, nem az. Te nem szeretnél úr lenni? Hát, mert te még fiatal vagy, majd rájössz. Idő után már sokkal jobb úrnak lenni, mint bácsinak. Úrnak az embert, hiszen hogy a taxis diszpétserek szólítják, és azért már nem látják, hogy hány éves. Hát, ez a nézze, uram, ide most nem jöhet be, akkor sem, ha szeretne. Igen, illetve uram, hajó előre. <gül> Nagyon psz, kemény emlékeket idéztél fel bennem. Tudtam, hogy a urammal kellett volna. <gül> Oké, okay. e, jó, szóval e, honnan jutottunk ide a nők és a hölgyek megszólításához? Hát azt hiszem, hogy az űrsétáról, vagy az űrsétáról. Űrséta, igen, a női űrsétáról, az előttem álló <gül> űrsétájáról. Igen, és én igazából ezzel kifogytam, tehát hogy nem nagyon akarok én másról beszélni. Az apple még lehetne hosszan ekézni, hogy mennyire unalmas dolgokat mutatott be, de még sokkal jobb, ha nem tesszük. Hát jó, de na. Csak azért rakattam így meg ezen, mert pont valaki most mondta el nekem, vagy mondta el nekem egy Amerikában élő barátom, hogy, hogy szerinte ez az Apple bankkártya, vagy az itt gondolom egy credit card, debit Az egy Goldman szakszálta által kibocsátott hitelkártya, tehát credit. tehát credit card. akkor ez az Apple Card, ez mennyire egy menő cucc, és hogy milyen jól összerakták, és hogy mennyire le fogják uralni vele a piacot. És gondoltam, megkérdezlek téged, aki ennek a témának szakértője vagy, hogy te mit gondolsz róla. Hát erre a Forbes azt írta, hogy 200%-os visszatérítés nagyjából poénjára bármelyik kreditkárda ad Amerikában, illetve hogyha, hogyha az ember mondjuk az Amazontól kér kreditkardot, akkor az, a, az nem az összes Apple és vásárlásra vonatkozóan térít hanem minden Amazonosra, Aha. és az már egy jobb biznisz. Uh, a harmadrészt meg nekünk az Európában, aztán tényleg teljesen mindegy. Ja, nekünk ez teljesen mindegy, tehát az ez igaz. Az összes csatolt szolgáltatás, ami van hozzá, az olyan, amit a Revolut most tud. Hogyha holnap 5 darab fontért a gyorsabb postába kikérde a Revolut kártyát, akkor ezeket tudni fogja nagy részt. Uh, mínusz visszatérítés persze. Uh, hát akkor ez nem nagy is nagy... Illetve ettől még, tehát igen, abban a kavaromnak nyilván igaza van, hogy uh, természetesen semmi újat nem hozott az Apple, hiszen az Apple nem hozott semmi újat. Hát nem tudom, elég régen. De hogy az ő erejével, meg az ő marketing és értékesítési csatorna erejével, majd el fogja terjeszteni ezt a dolgot, amit a Revolutnek egyelőre azért nyilván nagyobb kihívás megcsinálni. El fogja egy csomó helyre persze, csak az egy életmód termék, mint az Apple Watch, Hogy aki eddig életét és vére adta volna, véret, véret adta volna ha Apple ért, az Apple értázba, most majd apple a kreditkártyával fog fizetni. Na igen, lehet. És hogy nem fog ebből a világból kifelé menni. Az Apple nagyon izgalmas módon egyre bejjebb zárkozik. Nem tudom, hogy neked ez így, így tűnik, de engem. Így tűnik, igen. Ugyanakkor meg azt látom, hogy ezt az emberek eszik nagy kanállal. Tehát, hogy nincs az, hogy így elfordulnak tőle a, a fogyasztói, hanem, hanem egy ilyen régi és. Hát, a, aki a régi apple szerelmes, fembolyok azok, azok elfordulnak, vagy elfordulóban vannak, de az átlag felhasználó pedig továbbra is lelkesen használja, mint szimbólumot. A réggéppől fennbolyokat, azokat nem szolgálja ki már a cég. Tehát ez Így van. nem elbocsátó szép, szépen, az megtörtént. Igen. És akkor mondjuk ehhez képest pedig azt látom, és az is egy nagyon érdekes megfigyelés számomra legalábbis, hogy a Budapest Hát mondhatnám, hogy belvárosában, de inkább úgy mondom, hogy a bel és külvárosában, tehát a metrón is azt látom, hogy meglepően sok ember fülében van ott a rendkívül drága AirPods. De biztos, hogy az AirPods? Nem biztos, hogy AirPods. Mert most mondom, hogy mind, mind, mindenki leklónozta a fehér Bluetooth fülest? Erre nem gondoltam, de ebben lehet igazságod. Minden esetre nagyon sok ember szeretné, ha úgy látnám, hogy az ő fülében egy AirPods van. Uh, ugyanitt egyébként pont ma uh, jelent meg egy megcikk a Wall Street Journal-nek az a interaktív részlegében Gáspár küldte átadás előtt. A, arról, hogy az Apple még mindig nem javította meg a Butterfly billentyűzeteket, amelyek alá, hogyha egy a világ legkisebb porszeme, akkor is elkezd hülyeséget gépelni. Uh -huh. És ellenben piszak nehéz uh, tisztítani, ellenben rendkívül drága cserélni. Lényegében az egész előlapot cserélik, a, azt hiszem, a tapipaddal meg... Minden egyetemben. Igen, ez a Joanna Sternnek a cikke, de csak akkor lehet elolvasni az ő nevét, hogyha a cikkben bekapcsoljuk a leggyakrabban meg meghibásodó e a megjelenését, és a erbetüknek a megjelenését is. Egyébként Joanna Stern cikke. Ahogy ez kés szellemes. Később tovább halad a cikkben, be lehet kapcsolni azt, hogy amikor a másik tipikus hiba az ebetük duplázása is előjön, akkor hogyan néz neki ez a cikk és később a tébetű duplázását is ki lehet próbálni. Csodálatos. Még egy csodálatos dolgot el kell mondjak, ez nagyon rövid lesz, de igazán nagyon menő törs törzshallgatól kaptuk a klossgitars.com oldalt, ahol olyan dobozgitárokat lehet megrendelni, amelyeknek a teste, tehát a gitárdoboz, az szénszállar erősített, ilyen ebből a, a az ilyen lépcső mintázatos ból készülnek, amúgy egyszerűen csak gitárok, de hogy arra valók, hogy az ember bárhova tudjon velük utazni, mert a, az anyagamból készül a carbon fiber, vagy igen, az a szén, szénszálas műanyag. Szóval ez a szénszálas műanyag, az nagyon könnyű és nagyon strapabíró, úgyhogy utazó gitárként és utazó ukuleleként hivatkoznak az ő termékeikre. Végtelen 21. századi tábortűzi kiegészítő a szénszálas klosz gitár. Ez az a pontja majd az a válba be kell rakni azt a slágert, aminek az a címe, hogy United Airlines Break's Guitars, ami az egyik első ilyen nagy YouTube-ban meg megszaladó tiltakozási manőver volt, egy csávónak széttört a United pakolás közben a gitárját, majd nem akarták kifizetni, aminek az lett hogy írt egy számot arra, hogy United széttör a gitárokat, és ezt nagyon sokan megnézték a YouTube-on. Egy idő után elkezdett kínos lenni a légitársaságnak. És kifizették neki, nem volt Ugyan, valami? Azt igen. Igen, én is úgy emlékszem. Igen, igen. Tök jó. Ezzel én is úgy érzem, hogy a legvégére értünk ennek a napnak. Az jó, sőt, hát már a hétnek is lenne végig, de az még nem akar elkezdődni. Agyilag én már azért lassan ott vagyok, hogy most már senki ne szóljon hozzám. A héten már én sem akarok többet olvasni a 13-as per 17-es cikkeiről, de én azért azt ígérem, hogy még, még fogok, fogok ezen pörögni, mert iszonyú kíváncsi vagyok, hogy akkor most mi van valójában. Remélem, hogy egyszer valahogy az is kiderül, hogy valaki helyettünk rendesen körüljárja a témát, és akkor nekünk elég lesz csak szemlézni. Természetesen nem idézetekkel, hiszen az most már nem oké. Okay. Én nagyon örülnék, hogy az valaki megcsinálná helyettünk. Én is örülnék. Please, please, bárki, akárki fizetek egy sört. Egyébként ezt most teljesen komolyan is mondhatjuk, tehát hogyha valaki szakértője a témának, és hajlandó, úgy beszélni róla, hogy nem az egyik, vagy nem a másik tábornak a, az érveihez köti magát, hanem mindkét, oldal, mindkét oldalt egyelően képviseli, vagy, vagy legalábbis objektíven mutatja be, akkor nagy-nagy örömmel hívnánk meg őt a műsorba egy, egy okosításra, mert hogy mi azért azt gondoljuk, hogy még nem vagyunk teljesen képben. Én semmiképpen. De ha nem, akkor legközelebb beszélünk valami érdekesről, tehát ez az ígéret is áll. Csak igyekezzünk is betartani. De igen, igen, igen, igen, legközelebb. Majd legközelebb. Lehetne ez a szlogenünk, mottónk és uh, uh, alcímünk, majd legközelebb. Igen, szervusztok, kedves hallgatók, a Meti a podcastot hallgattátok, uh, írva és Pató Pál, uh, stúdió Pató Pál, <síns> és itt tovább. Sziasztok! Sziasztok!